Datorren larun batean, illako gehi-tamaikan zanturtziko mamari gauzoan independentsia eguna antolatu du zanturtziko ernaik eta arkotxa gazte konpartzak. Telefon horren bezaldean, antolak guntza lanetan, eh, Davidian eh, gazte bat daukagu. Egunon. Egunon bai, ikusten dugu egitaraua eh, politan antolatu duzuela larun bat honetarako. Nola sortu zen kontua? Ba, bueno, eh, badara, badara magu zei urte eh, jaialdi hau ospatren, Eta, bueno, aurten lotu izan nahi dugu um, Kataluniako ematen e, ari den mazkapen prozesuarekin eta, bueno, baita ere, e, Euskal Autonomia erkidegoko estatuak, ba, e, aztenetan, ogoi tamazei urte bete ditu, eta, ba, pizkate horrekin lotuta, eh estatuaren estatutuaren funtzioak gaur egunez dauka indarrik eta hori ez dugu guk bakarrik esasen misionere ba EJak ere onartu du noizbait eta bueno horren aurrean ba eh nazio sengisarte askapen prozesu bat eh jarri beharko eh genukela ustedu dugu eta bueno eh aitaki e, hori eh hartuta ba, e, planteatu dugu aurteen eh olako eh jaialdi edo bai aldarrikapen e, jaialdi bat euspatzea. Goizeko amaiketan, itzaldi, itzaldi izango da, Paizos Katalansko lerria bi herri borroka bakarra izenpean. E, no, or, bertan, horretaz e, ez tabaiatuko duzu ez? Ha? Bai, ba. e, Italian parte hartuko duten pertsonek, ba, e, izago dira, arren edo arren militante bat e, Kataluniako, hori, e, azkapen prozesuan e, murgilduta dagoena, Gero Ainzinako eta Ernaiko kide batek ere hitzeingo dute. Orduan izango da ba hori, e, bi herri borroka bakarra Eren Lelopean ba horren inguruan hitzegidea e, edo Gazte mugimenduen agotza izango dira Herri Anaituak eta Goizeko Amaiketan hitzaldia Eta hortzik aurrera ja kale jira, trikipoteo eta kalean ikusi araziko duzue independentziaren aldarria, ezta? Bai, a, amaiketan itzaldia izango da hori eh, gaztetzean, lakelo gaztetzean Eta ordu berean ba eh, ieho hauzoan eh, txikigune eta txosaren irekiera egingo eh, da Eta bueno, gero bai, eh, ordu batetan kale jira hasiko da Eta e, ordu bat eta lauzinetan bategi poteoa eh mamarigako kaletatik e, e, izango da. Eta hortik aurrera ja musika ba. doñuak eta eta denetarik arrantseltiko zaidetik aurrera. Bai, bizkat bai, eh kalea girotzeko e, gure prezidentzia auzoan ikusteko eta bueno bai, gero hiruretan ba herri baskari bat egingo dugu eta bueno, menua izango dute pa ba, paia ensalada, eta kafea e, izango dela. Eta, bueno, eh, ahipatea atiketak eh, zotera tabernan eh, salgai ditugula Ederto, eta arratsaldiko zeidatiko burrera Abra Kadaber, Norte Apache, Aldaz eta eta Nortzuk eta gure Mexikatar-Maitiak Nafar-Mex eh, zopilotes chirriak Ba, eurida, eta kontzertu ekin batera ba, eh, Kontuan izan behar dugu ere, aldarri kapen eguna dela Orduan, ba, ekitaldi bat egongo dela eh, Bertan parte hartuko duten... Eh, koborazailedo ba sortu ernai eh, ladeko kide bat eta bu bueno, preso ohi bat eh, izango dira horre parte hartuko dutenak. Ba, hortxe geratzen da deialdi eta gomendioa, mamari gauzoan zanturtzin, larun bat honetan, goizeko amaiketan hasita eta gauera arte luzatuko den independentzia eguna 2008 urtekoa. Mila esker guren nizatagatik eta animo eta ondizan? Bai, eskerrik asko, agur!